Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تابعه هداه وبعث. Kepada muslimin, kaum muslimat, para pendengar radioja dan para pemirsa radioja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Ari tadi ya, mengenai Al-Masail Al-Nazilah Al-Muta'al Al-Qawiman Lajib Mengenai hal-hal yang Berkenaan Tentang Orang yang tidak wajib baginya Untuk berpuasa Dan Kita insya Allah akan fokuskan Kepada pembahasan yang Muasirah Atau pembahasan yang kontemporer Insya Allah ya, Banyak buku-buku yang ditulis Dalam hal ini Ada beberapa Karya ilmiah ada tesis juga yang ditulis oleh Teman kami waktu kuliah s 2 dulu di Nifras Islam Muhammad SAW Di uh, Riyadh Afaratul al Dawi ala siyam al nawazil Al-Mu'asrah Mengenai uh, Dampak dari Sakit dan pengobatannya terhadap pengaruh puasa dan permasalahan kontemporer uh, Ditulis oleh Al-Akhur Sam Al-Khulawi Al-Nawazir Al-Mu'asrah al Muzi Bagus sekali tesisnya Kemudian juga ada salah satu teman kami Dr. Muhammad Khairul Madhaji Dia mengumpulkan beberapa Permasalahan-permasalahan kontemporer dalam puasa uh, Dalam berbentuk uh, Tulisan kecil, tidak berbeda Dengan tadi Di antara Masailul masalah, permasalahan-permasalahan Yang sifatnya kontemporer Dalam permasalahan siam adalah Orang yang dalam keadaan tertentu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengerjakan puasa. Di antaranya Musa Allah mengatakan famankan minkum maridan aw ala safarin 'adatu min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan musafir safar 'adidatun min ayyam nukhar maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain sebagian para pendapat para ulama yang ekstrim, di antaranya Ibn Hazm malam beliau mengatakan tidak sah puasanya orang musafir dalam keadaan safarnya tidak sah karena Allah mengatakan 'adidatun maka ijab dari dari man maka kan ajab dari syarat man atau ala safar adadah siapa yang ramadan sakit atau pada musafir maka bilangan-bilangan hari yang lain jumhur ulama mengatakan tidak ini di bahasa bermusul fiq bahwasanya di sini ada al-hazaf dengan muqtada sejakul kalam yaitu uh, konteks kalimat mengharuskan ada yang ditakdirkan di sini yaitu kalimat faftar memang kana minkum maridan min siyamin ukhra sebab siapa di kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir lalu dia berbuka puasa ya yeah. faftar maka hendaklah dia pada di hari-hari yang lain. Yeah. Yeah. Ini menunjukkan bahwa dinullah subhanahu wa taala ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia tidak semua mereka kuat melakukan puasa. Ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah. Di antaranya yang dikatakan oleh Allah musafir. Musafir Definisi uh, musafir yang dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena Subhanallah dalam salah satu perjalanan Umroh bulan Ramadhan. Ya. Selepas so, itu kalau enggak salah enggak Umroh saya pulang cuti yeah. untuk kuliah di sana pada tahun 2003 di Universitas Islam Mahapunyaputra di sana Iriat mm -hmm. ada rombongan jemaah Umroh Indonesia kalau tidak salah ada rombongan. Kemudian ada salah salah jamaahnya, so. menanyakan kepada pemimpin umrohnya Ustaz, boleh enggak saya berbuka AC dalam sahur? Pemimpinnya marah. <laughs> marah, itu safar itu dulu orang neontar, panas, dingin, hujan. Sekarang anda ente dalam keadaan mukayyab, yeah. ada ACnya dalam pesawat semuanya ada, bahkan ada juga apa namanya? bahkan ada juga pelayannya di pesawat tinggal pencet, datang pelayan hmm. apa yang lagi yang berbuka? lupa di kampung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menta'alikkan mentakidkan uh, bolehnya berbuka ini dengan safar ya, bukan dengan harat masyakkah ini dijelaskan oleh para ulama usul fik Bahwasanya illat illat dari bolehnya tidak berpuasa dan ramadhan adalah safar bukan masyakkah Bukan merasa berat dalam perjalanan safari. Masa berat itu berbeza dari orang ke orang. Yeah. Berbeza orang ke orang. Kalau orang walaupun perjalanan berat, hmm, perjalanan belum melelahkan, mm -hmm. tapi dia dijanjikan oleh orang tuanya pulang cepat. Ini calon isteri sudah menunggu. <laughs> Masya Allah ini, ini yakin walaupun tiga hari perjalanannya kuda, kuda, jalan kaki tidak berasa susah. Dan sebaliknya Walaupun dalam perjalanan yang enak ya, Semua fasilitas Ditarfi, ya, semua fasilitas untuk kenyamanan ada Tapi pulang perjalanan Karena ada satu bah dalam keluarganya mm -hmm. Maka perjalanannya sangat berat bagi dia Ya, oleh karena itu Masyarakat gair mundabit Yang namanya masyarakat uh, Berat Kondisi jiwa ya, waktu perjalanan Ini gair mundabit tidak jelas ukurannya dan para ulama menjelaskan bahawa tidak, hmm. tidak mungkin dikaitkan hukum Allah dengan hal ini ya. kembali kepada definisi safar, apa ini bermaksud dengan safar sehingga membolehkan seorang berpuasa yes. ya. untuk tidak berpuasa orang pada, pada bulan malam untuk tidak berpuasa dan ada juga salah satu muslim yang bertanya Ustaz, saya itu mengirim barang, mantarin barang dari kota kota lain. Tahun lalu saya enggak puasa, besar. Boleh kata saya enggak puasa lagi? Saya tanyakan Bapak, berapa kilo perjalanan dari kota Anda ke tempat yang dituju? Perjalanan bisnis, ngantarin barang. Mm Heeh. -hmm. kilo lebih lebih 2 kilo, besar. Belah saya Ustaz kan, setiap hari muter barang sana sini. Mm -hmm. Boleh enggak puasa? Boleh. Allah mengatakan, "Fa kana minkum maridun" Au ala safar Atau keindah dalam pandan safar Apa ini maksud dengan safar ini Sehingga kita bisa menentukan Boleh dia tidak berpuasa Atau tidak boleh dia mengingatkan puasa sama sekali uh, Sebagian para ulama Bantaranya ini pendapat syekh Syukh Samantaymiya Dia mengatakan safar kembali kepada uruf orang mengatakan ini perjalanan jauh, jauh Kalau mengatakan tidak, tidak Kembali kepada orang ini akan berbeda dari masa ke masa yes. Safar dahulu Tentu bukan safar lagi sekarang Safar dahulu dalam perjalanan Naik kuda atau naik unta Memahamanya Naik unta dalam keadaan 2 hari, 3 hari paling sampai 200 kilo Sekarang dengan pesawat menit, yes. 10 menit 10 yes. menit Apakah sahur juga namanya atau tidak? Mm -mm. Dalam definisi syarikat terminnya tidak bersyarat tentang sahur ini. Mm. Ya. Tapi jumhur para ulama dan mazhab para ulama ini pendapat yang raw jah, pendapat yang terkuat dalam hal ini yang hendaknya kaum Muslim perhatikan hal ini. Memang bagaimana dikatakan oleh murid beliau, Syekh bin Qayyim "Maha Nuhuhihbu Sheikhana", kata beliau misalnya mencintai syekh kami Ibn Taymiyyah tapi kebenaran lebih kami cintai dalam hal ini Ibn Taymiyyah mengatakan mengaitkan safar itu dengan huruf kebiasaan tapi jumhur para ulama semua ulama yang empat mengaitkannya dengan jarak dan Allah Ta'ala ini lebih membabit mereka mengaitkannya dengan 16 versah atau 4 barit, nah, 4 barit berapa kilo san? barit, <laughs> barit itu artinya pos. dahulu pos dahulu ya. mereka menggunakan teknologi uh, kuda. jadi kecepatan kuda ditunggangi, kecepatan maksimalnya, ya. pada sampai pada jarak tertentu berhenti di sini kuda. satu barit ya. namanya. Berapa kecepatan kuda maksimalnya? Kurang tahu, kurang tahu atau tidak tahu kurang sama sekali. <laughs> <laughs> yeah. Itu sekitar 20 kilo, 20 kilo per jam atau bukan per jam? 20 kilo kemampuan kuda dengan kecepatan maksimal. Maksimal. Kemampuan maksimal. Setelah itu dia tidak kuat lagi. Iya. Hmm. Yeah. Maka uh, dinamakan 4 barit Karena kecepatan kuda 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo, ini berhenti. Baik. 20 kilo berhenti ganti kudanya, hmm. ambil surat tersebut dengan membawa kecepatan kecepatan tertinggi jalan lagi, ganti kudanya kuda yang lain lagi ada kuda penunggu di sini, hmm. kecepatan tertinggi jalan lagi, hmm. empat barit bila di kilo kan dengan kilo sekarang kita 88 kilometer, 88 kilometer, ini yang dikatakan oleh para ulama, hadis-hadis memang tidak ada menjelaskan mengenai ketentuan 16 persah yeah. barit tidak ada namun tadi kun Nabi Rasulullah sallallahu yeah. alaihi ya, bahwasanya beliau puasa um, dalam perjalanan 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sehari. Heeh. Mm. Lalu selama mengkiaskan ini dengan jarak. Allah oh, taala dapat jempur ini. Ya. Yeah. Mengatakan 88 kilo. Heeh. Mm. Baik. Dapat yang kuat B. Tapi bagaimana cara menghitungnya iya. Dari mana menghitungnya Anda muter dari ujung kota Jakarta ke ujung kota Jakarta Berapa kilo jaraknya Sampai 30 Dari Jakarta barat ke ujung Jakarta Timur Ujung Jakarta Selatan ke ujung Jakarta Utara Sampai 40 kilo Tidak sampai 30 kilo kira-kira Anggap 30 kilo 30 kilo Kali mutar, tiga kali mutar Sudah 90 kilo kan, yes. sekali jalan Ke Tanjung Periuk, Jakarta Utara yes. Kembali lagi ke arah ke Arab Jakarta Selatan, dua kali Kembali lagi ke Jalan utara sudah 90 kilo kan ya yes. Musafir atau tidak namanya Kalau kebiasaannya sih, tidak Memang tidak, <laughs> ini namanya ya yes. <laughs> Tidak yes. Tidak bisa kita kata sempur angkot Yang muter yes. hari yes. Lebih 100 kilo dalam satu kota yes. Ini namanya Musafir, tidak yes. Kan Allah mengatakan Eh. Wala. Al-Nisa nama Ustaz Anisa. Wala, fa man junaha u iza daraba iza daraba ahadukum bil salah Wa Allah Subhanahu wa taala. kalian melakukan an darbu fil ard, padahal ani makhluk Allah, maka boleh kalian batal salat. Apa ini maksud dengan an darbu fil ard? Sejelaskan oleh para ulama dan para mufassirin. Bahawa ini maksud dengan berbo di di Anda mulai meninggalkan batas kota Anda. Hmm. Batas kota Anda. Dan ini maksud dengan batas kota bukan batas kota yang dimaksud itu adalah uh, wilayah terdiri ter ter batu batas wilayah bukan. Dan hmm. hmm. maksud dengan ini, ini adalah bila Anda rumahnya di daerah Cilengsi ini. Anda ingin ke Jakarta. Di mana perbatasan antara Cilengsi ini yang rumah-rumah rumah sudah tidak ada, sudah menyepi. Ke arah Jenggol jelas sebenarnya. Yeah. Ya mulai persawahan di sini, mm. awal mulai menghitung satu kilo, sampai 80 kilo, 88 kilo ke negara ke daerah tujuan. Kalau kota Jakarta kan tidak berbisa rumah-rumah berderetan sampai ke yeah. paling ketika masuk pintu tol, yeah. Untuk tol sudah hampir tidak ada rumah-rumah di sekitar kiri kanan. Ini baru jalan, baru mulai menghitung satu kilo. Ya. Bukan itu di rumah Anda. Ketika masih di rumah tidak boleh melakukan musafir safar ya. termasuk berpuasa. Baik. Andai umpamanya Anda tinggal di sini ke Jakarta kan enggak safar namanya. Iya, kan jarak 10 20 kilo paling atas dari sini dengan Jakarta. Jakarta. Sampai ke bandara walaupun 60 kilo tapi tidak safar kurang 88 kilo. Iya. Ya. Anda yang safar Akhir pelajar Surabaya Atau ke pelajar lain pesawat eh. Nanti safar Jam 9 pagi Subuh Anda tidak berniat puasa Ramadan Bolehkah ini Boleh atau tidak Al-akhari Surabaya Zat, hmm. boleh insya Allah <laughs> <laughs> Ya kita ada penisi tadi yeah. Definisi apa yang berkawan sahabat mulai meninggalkan kota anda sekarang masih di rumah. Iya. Berarti puasa di mana sahnya? Wajib. Wajib. Cuma, hmm. kecuali menurut pendapat sebagian yang syad. Belum muncul dari sebagian asal para sahabat yang beliau tidak berpuasa. Sebetulnya Wajib berpuasa. Iya. Karena belum sahur. No. Masih di rumah. Andi dia mengatakan man qarab yas'u hukmhu man qarab syai' yas'u hukmhu sesuatu yang hampir pendekatan maka dia sama hukumnya dengan yang dituju itu. Anggap dia mengatakan sama dengan safar sudah walaupun di kotanya. Iya. Andi sama dengan safar. Dia sudah tidak berniat tadi malam. Tidak sahur. Pagi Pagi sudah makan. Ternyata lah Katar Allah Pesawat yang ditumpang Tumpang ini Gilai Disampai besok Atau tidak gagal Keberangkatan Sama sekali yeah. Satu dengan lain hal mm -hmm. Namanya Cuaca tidak mungkin kan dengan dan lain oh, Katar Allah ha? Bagaimana puasa hari ini Apa yang menyebabkan Dia boleh membatalkan puasanya Tidak ada Karena dia tidak musafir yeah. Jakarta dia sekarang yeah. Baru niat akan safar mm -hmm. Dan belum memulai safar mm -hmm. Belum meninggalkan kotanya Ya yeah. Ini penting diperhatikan. Terima <tuh> ya, kasih. Ya. Insya Allah menarik sekali saat. Mungkin kita uh, berikan kesempatan. Silakan. Selang kita mendengar definisi mengenai sabar saatnya. Silakan. Silakan di 0218236543 pemirsa TV Jogja. Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah maaf dengan Bapak siapa di mana? Bapak Joko di Jogja. Silakan Pak Joko, Pertanyaan ini langsung ditujukan kepada Ustaz Ustad. Ini saya mau tanya, Reh, baca Al-Quran surat Al-Fakhr ayat 187 dikatakan bahawa tuma atimu syamu ilalail. Syamulangnya si? Tuma? Tuma atimu? Atimu? Syamulang? Ilalail. Ilalail. Saya kalau baca muasarnya, muasarnya itu ilalail itu sampai malam. Apakah? Eh. Salah kalau ada pendapat kalau berbuka bolehnya waktu petang kan, karena kalau azan kan belum petang ya. Sebelum azan ya berbuka, sebelum terbenam matahari ya berbuka. Iya itu kalau di mulyasari itu kan ilan lail sampai malam. Iya, iya. Ya, apakah sampai gelap gitu atau gimana? Orang bapa ini apa istilahnya menafsirkannya itu sampai malam dari normalnya misal. Tak, dengan siapa ya Pak Joko di Jokowi. Pak Joko, kalau Pak Joko. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Ditunggu jawapan. Allah mengatakan, ثم أتم مصيام إلّا ليل. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut sampai batas waktu enamkan alqalay. Ila lail sampai malam. Yang dijelaskan oleh para ulama, apakah al lail al maghrib yang dituju? masuk dalam perintah atau tidak. Hmm. Secara bahasa tidak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa juga uh, ya ayyuhallazina amanu itakumutmis salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Dan basuh tangan kalian ila sampai ke siku. Di sini khilaf para ulama, apakah al almirfaq masuk atau tidak dibasuh. Sikunya. Yeah. Kenapa antara kata secara bahasa bahwa al-maghi yang dituju setelah ilah itu tidak masuk dalam sebelumnya? Kalaulah tidak ada hadis Rasulullah, karena jidhlumah adalah mirfaq Secara bahasa tidak. Bahwa Rasulullah SAW memutarkan air di sikunya. Kalau tidak ada nas dari Rasulullah tentang ini perbuatan mereka ini, maka secara bahasa tidak masuk. Ya yeah kembali kepada makna bahasa tadi tsumati musyira ila al kemudian sempurnalah kesempurnakanlah puasa sampai malam mana batasan malam tersebut terbenamnya matahari apakah harus gelap atau di awal terbenam matahari kalau tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya awal terbenam sudah cukup dan itu yang maaf itu yang terkuat Rasulullah SAW. Jika akbar, jika adbar nihar minha huna, maka terlebih minha huna maka setelah Rasulullah Bila matahari telah siang sudah berlalu dan masuk waktu malam, kapan ditanya masuk waktu malam dengan huh? dengan terbenam matahari. matahari? Ya dari naas tersebut ila leil maksudnya sampai gelap malamnya bukan karena ditafsirkan oleh Rasulullah secara bahasa iya secara bahasa iya awal malam tidak masuk sampai gelap iya tetapi tafsir dari Rasulullah SAW yang tadi jelas okay? ya Kang Satbah barakallahu fikum silakan bagi Anda uh, pemirsa di furoja dan pendengaran di roja Dimanapun Anda silakan Anda dapat bertanya di 0218236543 Akan tapi sebutkan nama Anda dan tempat serta pertanyaan ditujukan kepada ustaz bisoyan dengan tema silakan Ya, dengan ibu siapa ya. di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Dengan... Ya, mau tanya ustadz. Eh, maaf, maaf ibu, uh, dengan ibu siapa ya. di mana? Oh, dengan Wulan. Ibu Wulan di Magelang. Ya, silakan ibu. Ya, Maunya ini uh, untuk masalah junub setelah kumpul sama suami. Setelah berkumpul sama suami. Itu uh, harus sebelum infak atau setelah infak. Juga ibu. Pertanyaannya apa ibu? Dari Iya. Mandinya atau apa nya? Mandinya. Ah, terima kasih. Berbeda kalau <ke> jenuhnya. Iya. <tik> Juga <tik> ibu, pertanyaan ini. Iya. Iya. Terima iya. kasih. Ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamualaikum. Wa wa uh, Allah mengatakan. Bahawa dibolehkan untuk mengubal syaratun an-nisa bergaul dengan istri bila masuk waktu malam tidak kamu puasa lagi ya sampai terbit fajar hatta ta bainakum al-khathrul abda dunya al-khathrul aswadu al-fajr ثم اتيموا الصيام ذلك boleh engkau makan uhidlanakum bila taṣyami ar-rafath ila nisaikum di malam uh, Ramadhan Sehari berpuasa malamnya Dengan masuk waktu malam tadi Sampai terbit fajar Waktu ini boleh untuk hubungan suami isteri ya. Bila sehari eh, Bisa berarti anda berbuka dengan hubungan suami isteri Insya Allah bisa <laughs> Insya Allah bisa <laughs> Walaupun masalah kondisi realnya Itu tergantung orang ke orang yes. Kalau penantin baru kayak antum Mungkin <laughs> masih bagus Ya <tak? laughs> Sampai kapan? Ya, yeah. yeah. sampai terbit fajar. Terbit fajar. Ya, yeah, ditandai dengan azan. Sampai terbit fajar tadi masih boleh berhubungan. Anda pun berhubungan, perasaan ini pada ketika azan hentikan langsung. Kalau tidak tahu, bos anda sudah. ketika terkena azan langsung hentikan. Eh. Masalah mandinya, kalau anda tadi pas ketika fajar ditandai azan baru berhenti berarti mandinya setelah masuk waktu subuh subuh ya, dan tidak ada masalah apabila masjid yang biasa suami sholat berjamaah ke situ sholatnya agak diakhirkan dari waktu komatnya agak diakhirkan dari waktu azan kalau langsung tamannya di sebagian daerah tidak ada jeda antara azan dengan komat hanya nafas dari muadzinya setelah bernapas adhan nafas lagi dan dia sebaiknya ya sebelum dia masih waktu subuh sebaiknya dia sudah mandi agar dapat melaksanakan sholat subuh berjemaah di rumah Allah bersama kaum muslimin yang lain setelah kita menerima dua penelpon tadi Ustaz yang bertanya seputar mengenai puasa apa ada sedikit tambahan mengenai safar yang Ustaz ceritakan silakan dilanjutkan kembali hukum safar permasalahan safar bagi kaum muslimin untuk bolehkan tidak berpuasa tadi uh, kasus yang ditanyakan atau yang terjadi atau secara langsung dengan salah seorang Pemimbing Umrah jemaah dari Indonesia tadi, dia tanya-tanya begitu, tanjat-tanjat menjadi tantangan bagi kita. Apakah sebaiknya saya memang dalam keadaan safar itu saya berpuasa ataukah tidak? Nah sekarang safar seperti yang kita ketahui menjadi tujuan orang, ingin orang umroh murih semua fasilitas sangat menyenangkan pesawat tadi sangat menyenangkan, katakan ya, sebaiknya bagaimana? Ya, memang boleh kita e, untuk berbuka tidak berpuasa. Kapan tadi kita mulai tidak berpuasa? Ketika ketika mulai meninggalkan kota kita, nah mulai meninggalkan tera celeng sini masuk tol sana, baru boleh berbuka. Masih jam 1 masih dicelengsi, belakang lagi jam 3 sore, pesawatnya kejeda hampamannya. Sekarang belum boleh. Puasa dulu. Sampai nanti di pintu tol ingin berbuka silakan. Tapi lebih baik mana, anda berbuka ataukah tidak? Lebih baik dalam kadar berpuasa ke ataukah tidak? Apalagi mungkin mengatakan ini umrohnya. Hmm. Dalam hal ini, Allah Taala hukum bolehnya boleh selamanya lebih baik perbedaan para ulama yang rajin menurut saya wallah taala alam tergantung kondisi kita bila kita safarnya sangat berat nah ya. keadaan halam namanya namanya terlambat perjalanan ke sana atau mobil yang kita tumpangi mogok di jalan nah ini kan dekat-dekat lelah sama sekali Ya, beratlah pokoknya perjalanan tersebut Atau sampai di sana Ditelepon buru-buru Ternyata sampai di sana di yeah. Sekitar satu atau dua jam Lalu tidak, tidak ada kejelasan jadi berangkat Lelah, Lelahkan jiwa Bila ada masyarakat ya, Dan memberatkan ya, Ini Sebagian peralaman bahkan mewajibkan Untuk berbuka Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu SAW Dalam penaklukan kota Mekah Nabi SAW berbuka, safar, beliau safar dari mana safar? dari Madinah ke kota Makkah. Yeah. Beliau berbuka dan perasaan berbuka. Lalu ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang disampaikan kepada beliau bahawa dia hmm, tidak berbuka dan berat bagi dia, kelihatan berat yeah. sampai dia harus dipandu dibopong oleh yang lain. Lalu kata Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau, al-barri asyiamu fis safar." min al-barri asyiamu fis safar." Bukanlah sebuah kebaikan seseorang yang dalam keadaan musafir dia berpuasa. Maksudnya dalam keadaan ini, karena Rasulullah berpuasa. Bukan mutlak, ha? Berbuka lebih baik tidak Rasulullah berpuasa dia. Betul. Kalau kunisan mereka kan Maka yang paling aktual mengambil rukshah. Seorang so ketun sedekah Allah ubihi, fakbalu sedekah. Rasulullah mengatakan, rukshah itu keringanan itu adalah sedekah dari Allah. Maka terimalah sedekah Allah. Yeah. Kalau saya memberi sedekah kepada anda, memanjangkan anda, kepada Allah yeah. anda dengan pungahnya mengatakan berapa sahaja jumlahnya, satu juta. Tersinggung enggak saya kira-kira? Insyaallah tersinggung saya. <laughs> tersinggung ya? Iya. Nah. Ya, tersinggung. Walaupun bagi Anda memang kecil ini nominalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada Anda. Sadaqatun, tsaddaqallahu biha. Maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenangan berat. Kan? Dalam kondisi Safar tersebut Safar dengan keluarga ya, Bawa mobil pribadi umpamanya Melihat orang tua uh -huh. Atau melihat bertua ya, Semua peralatan Dalam mobil lengkap Dan tidak macet jalanan santai Tidak ada macam okay macet Nggak ada okay Macet, okay macet, okay macet melelahkan uh -huh. Masya Allah ya. Kemudian Ini sangat senang Anak-anak senang, sambil berpuasa ya. Bagi orang tuanya pun senang Dalam keadaan ini Bolehkah dia berbuka? Boleh tidak berpuasa? Boleh kan? Boleh, boleh Karena Allah mengatakan mengkaitkan ilatnya dengan safar Ya, yes, sir Mengkana minkum marion atau ala safar, boleh Tapi kita kita bahas tadi Mana lebih aftar? Apakah kita safar? Berbuka? Atau tidak? Ya yes. Dalam keadaan mudah seperti ini dan seluruh puasa itu terfih, alhamdulillah kan kita tenang dan gampang memudahkan perjalanan. Semuanya ada sebaiknya safari, eh, sebabnya berpuasa. Yes. Allah Taala kenapa? Karena ini bulan Ramadhan. Ya. Kemudian berpuasa bersama kaum muslimin lebih enak daripada kita berpuasa di hari-hari mengkoter di hari-hari yang lain. Yes, tinggal lagi yang sekarang orang yang sama bagi dia tidak terlalu berat juga tidak terlalu menyenangkan dan ini umumnya sifat seperti ini mana lebih baik tetap yang lebih baik di sini dia berbuka ya karena rusu tun tatlaqatun inam wa sadakallah kiha takbulu sedekah karena ini adalah sedekah dari Allah maka terima sedekah Allah subhanahu wa taala Ustaz Barakallahu fiikum. Menanggapi apa yang saya sampaikan tadi mengenai uh, seseorang yang dia bekerja sebagai uh, mengantar barang Ustaz. Hmm. Nah, saat ini juga kita banyak jumpai kita kaum muslimin yang pekerjaannya sebagai driver Ustaz begitu mengantarkan uh, barang dari kota ke kota, kemudian juga uh, supir bus dan lain sebagainya Ustaz yang tiap hari kerjanya memang dari kota ke kota Ustaz. Nah, hal tersebut mewajibkan dia tidak uh, pernah libur atau setiap hari kerja. Apa puasanya ini uh, tetap bisa di artinya tidak mengerjakan puasa dan diganti di bulan lainnya atau seperti apa yang baiknya saudara? Eh kembali kita kepada nas Allah Subhanahu wa taala. Fa man kana minkum maridun aw ala safar. Siapa yang terkadang <tuh> dalam <tuh> keadaan <tuh> sakit <tuh> Atau dalam keadaan safar Kiribis antar kota Setelah keluar dari kota Di sini kota ada istrinya Kota di sini ada istrinya atau tidak tujuan? Biasanya sih ada Masya sih Ada Jakarta, Surabaya Kalau ada istrinya di dua, -dua kota ini Di kota Jakarta ada istrinya Di kota Surabaya ada istrinya Sampai kota ini dia tidak musafir lagi. Hmm. Berbeda kalau di Surabaya tidak ada istrinya. Ya, ini penting. Iya besar ya. Maksudnya. Maka ya, ini penting anda perhatikan. Bila di kota ada istri masuk anda kota tersebut sampai walaupun jaraknya uh, lebih dari 100 kilo, hmm. maka ini tidak safar lagi ketika sampai di kota istri anda di sana. Ya. Tetapi dari antar kota ini Keluar dari kota Jakarta istrinya di sini ada Keluar dari kota Jakarta Sebelum masuk kota Surabaya uh -huh. Ini 80 kilo lebih kan ya uh -huh. Ini namanya safar Walaupun kebiasaan dia Kembali kepada pendapat Jumur para ulama yang maksud dengan safar adalah Jarak tempuh perjalanan Bukan uh, Kebiasaan Karena Eruf dia juga sudah tidak menganggap safar Sama aja begitu uh ya -huh. Tapi Secara bahasa syar-shar ini musafir namanya jarak. Maka bagi dia, Allah Taala Alam boleh tidak berpuasa. Bukan wajib tidak berpuasa, bukan akhir. Ini anda pendapatnya ibnu Hazmi ini. Al zahiriyah. Alhamdulillah. Faman kana min kum maringan atau ala safarin fadhaun ada senar takdirnya. Fafspar ini makan dalam. Istilah dalam sulfiq dengan muqtada mm -hmm. Umumu adalah muqtada bila siapa di antara kalian Dalam keadaan sakit Atau dalam keadaan musafir Lalu dia berbuka Maka wajib diganti di hari-hari yang lain Kalau dia tidak berbuka Berpuasa dia Walaupun dalam keadaan safar Bagus seperti kondisi yang kita jelaskan tadi Karena dia sudah terbiasa Sudah terbiasa dia melakukan perjalanan ini, bagi dia mungkin tidak terlalu memberatkan apapun mungkin dalam satu-satu perjalanan memberatkan, tapi secara mungkin sudah menjadi kebiasaan dan tidak memberatkan lagi bagi dia boleh dan abdol bagi dia berpuasa ya, boleh dia juga berbuka kalau dia tidak berpuasa ya maka wajib dia kodoh di hari-hari yang lain ya, dia mengatakan saya safar terus <laughs> nah, safar terus tetap wajib menemang kodoh iya sahab Maka, dia tidak memberatkan sebaiknya berpuasa pada saat lantan-lantan. Oh, oh, oh, oh, oh. Namun, barulah alaikum warahmatullahi Dan kami akan berikan kesempatan bagi wakil Islam yang bertanya. Silakan, di nomor telepon kami. Halo. Halo. Halo. Dengan bapak siapa di mana? Wakil ini disambat. Silakan pak wakil Pertanyaannya ditujukan kepada Ustaz. Uh, saya bertanya. Eh... Saya Amel Sat. Istrinya Amel Roti. Oh, menjalani 2 bulan. Iya. Yeah. Uh, dia tidak mampu berpuasa karena lalu muntah. Iya. Yeah. Uh, apakah dia membayar fisiya ataupun nanti membayar puasa? Baik. Yeah. Nah, <coughs> Coba Pak Wakil di. Mohon doanya Sat agar saya selamat. Amin. Allah. Allah. Terima kasih, Pak Wakili. Ditunggu jawabannya dari saya. Silakan, saya. Tentang alhamil, wanita yang hamil. Ya. Biasa memang muntah hamil di bulan-bulan awal itu dirinya dengan muntah. Dan sekali seorang muntah, saya melahkan. Mm -hmm. Bahkan al-qai. Walaupun orang hamil itu. Uh, walaupun orang tidak hamil dan muntah. Mm -hmm. Nah batal puasanya sudah menurut Afis Rasulullah SAW, ya. bagi penampas bagi para ulama manistaqa'a fa'alaih khalo wa manzara'a lqai' nah. siapa yang tidak bisa menjadi dengan muntah ya, ini membatalkan puasanya ya. apalagi orang yang dalam keadaan hamil lelah wahanan wah dalam keadaan lemah Kemahlema. Ya, dalam keadaan ini boleh dia tidak berpuasa. Ya. Tapi dalam keadaan normal, wanita yang normal, so, uh, penelitian dia dilakukan oleh uh, para dokter di tim Dokter di Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah tentang asal usul uh, dampak, efek dari puasa terhadap wanita yang hamil. Tadi penelitian tersebut Bahwa wanita yang kondisi normal ya, Kesehatannya normal Dan Kehamilannya normal Secara umumnya mereka kuat berpuasa ya, Tidak membahayakan Kalau mereka berpuasa Bukan berarti juga Setiap hamil, setiap menyusui Wajib tidak berpuasa Sama dengan musafir tadi Iya. dokter yeah, yeah. Berarti setiap musafir tidak berpuasa Tidak Mana yang lebih ya. Pembicaraan. Tapi mengenai Mampu tidak berpuasa Kembali kepada orang per orang yeah. Kalau bagi dia Mampu untuk berpuasa Dan meminta Eh, walaupun muntah Kalau mampu berpuasa Sebaiknya berpuasa Bukankah sebuah kebaikan Ketika seorang ibu Mendidik janinnya dengan puasa Kalau tidak Syaratnya tidak membahayakan Dan dia kuat Dan hal-hal ini Minta pendapat dokter Kalau dokter mengatakan Oh ini dikhawatirkan Muntahnya dalam jumlah besar Ya Kemudian mengkhawatirkan bahawa janinnya kurang sangat kurang mendapat asupan gizi, ya, boleh dia berbuka. Wa alaladzim yu tiqunahu fidaatun taumiskin. Dan orang-orang yang susah berat bagi mereka berpuasa, ya, mereka berikan fidyah memberi makan bagi miskin. Tapi apakah nanti wajib dikodok atau tidak? Ini ada file ulama. Pada pandangan Turku dan Pandan Jumbur perlu mengatakan wajib mengkotoh. Hmm. Kalau saja orang sakit, hamil sakit atau tidak? Sakit. Hamil tidak sakit. tidak sakit, normal hamil, hamil itu normal ya ki. Cuma berat aja gitunya. Ia si. ya, berat, sakit lebih berat daripada sekitar hamil. Tidak sembuhnya sakit yang sampai berat tahap tidak bisa bergerak kemana mana, tidak hmm. ya, bisa bergerak sama sekali, ya. setiap masuk muntah, setiap masuk muntah dan membahayakan penyakitnya. Bapaknya dikatakan dalam keadaan kudisa Urbah berbahaya, bisa buat kematian ya? Itu Allah wajibkan dia mengkodoh menkodoh. Ina menyakis awlawi yeah, yeah. Ya, ya Maka'na minkum maridhan Sakit Ya Al-ala safar Fa'iddatun maka'ndaklah Dia mengkodoh di hari yang lain Maka'na menyakis awlawi Wa'ala'lathina tiqunahu Fidatun ta'am miskin Ya Itu Dia wajib mengkodoh Kapan dia memberi fidyah? Dia memberi fidyah tersebut itu di awalnya iya seperti dijelaskan belajar bijaksanah berambas dan ayat tersebut, bahwa di awalnya memang begitu. Tapi kemudian setelah turun ayat yang kedua ini, ayat yang min ayat min, aya min ukhur, maka tidak lagi. Tapi kapan dia hanya sembuh memberi fidyah saja tidak mengkonto? Bila sebelum wafat dia tidak sempat nah, mengkontohnya. Ia wafat tidak sempat mengkontohnya. Allah terang alam. Nafas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tadi pertanyaan dari Bapak tadi Berkaitan e, dengan wanita hamil Ustaz. Posisi dan kedudukan wanita hamil di bulan puasa Ramadan gimana Ustaz? Penjelaskan silakan. Posisi dan kedudukannya. <laughs> Apakah mendapat keringanan yang Termasuk tuh dari tentang innallaha 'ala Yutuiku dalam sebagian Qur'an yeah. yang artinya berat, mm -hmm. berat mereka melakukannya. Nah, dia sombong miskin maka dia berbuka sama dengan takdir yang tadi ayat-ayat mm -hmm. yang sakit dan musafir lalu berbuka faedda kumin ayat minukar. Itu juga yang ini. Tapi dia miskin, kalau dia berbuka maka dia berfikir. Tidak berbuka, sah puasannya Alhamdulillah Ya Seperti yang saya jelaskan Penelitian tadi, sebagaimana wanita Yang uh, hamil Wanita menyusui juga demikian yeah. Ya Wanita menyusui Dalam kondisi dia normal Dan dia siapkan Segala sesuatunya Bisa insyaAllah ta'ala so, yeah? Bisa diatur insyaAllah ta'ala hmm. Ya dan kondisi dia normal dan bayinya pun normal Maka dianjurkan dia pada saat berbuka untuk banyak minum cairan mm -hmm. ya. Tapi kalau bayi tidak normal atau dia tidak normal Bayi tidak normal itu bukan berarti sakit yeah. Sehat banget <laughs> Sehingga minum susunya neteknya banyak jumlahnya yeah. Dia melahkan ibunya yeah. Saat melahkan ya, Dalam kondisi demikian dimulai, Tapi dalam kondisi normal biasanya kuat Biasanya kuat. Maka bukan berarti dia tidak boleh berpuasa. Berarti tidak boleh berpuasa. Tapi kalau dia ber uh, tidak berpuasa dan berbuka, maka seperti yang kita jelaskan tadi. Wa bila-baikumsalam. Barakallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kami undang kembali telefon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan bapak siapa di mana? Dengan Yusuf di Gorontalo Silakan Bapak Yusuf pertanyaannya Ya barakallah Fikir Yusuf? Ya saya mau tanya Ustaz Apabila saya musafir ya. Kemudian tetap saya berpuasa Dalam keadaan syafar Nah apakah salat saya mengikuti Mukim karena Saya tetap berpuasa Atau boleh saya mengkasar Walaupun saya berpuasa Hanya itu saja pertanyaan saya Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas oleh Pak Yusuf e. Dia dalam keadaan musafir Dalam Kulitiria Safar antara kita jelaskan definisinya tadi e. Lalu beliau tidak berpuasa Tetap berpuasa Ustaz hmm? Tetap berpuasa apakah oh, Pak Yusufnya, <laughs> <laughs> e. Tetap berpuasa Salatnya apakah mengikuti Apakah e. mengikuti Kalau salat atau tidak Ya e. e. e dia boleh mengambil dua rukhsah. Ya. Ya, atau satu saja. Ini sekarang dia ambil satu-satu saja artinya dia <laughs> tidak ambil rukhsah puasa. Ya. Tapi ambil rukhsah salat bolehkah atau tidak? Nah. bolehkah dia ngambil dua-dua rukhsahnya? Heeh. Uh -huh. Yaitu tidak berpuasa dan qasar salat. Uh -huh. Atau bolehkah dia meng tidak mengambil sama sekali? Uh -huh. Tidak dia ya, Berbuka, dia berpuasa dan tidak qasar salat. Iya. Ya. Seperti itu, saya. Ada tiga berikut kandisinya. Tapi yang bertanya kan tadi apa? Boleh berpuasa? Berpuasa dan dan apakah solat saya boleh nikah sal? Boleh. Tidak ada tidak ada masalah hubungan antara puasa dengan solat tadi. Dia hubungannya dengan safar Ya. Karena bapak tadi bertanya apakah solat saya seperti orang mukim. Tadi yang dia bertanya itu. Puasanya seperti musafir atau mukim? mana saya tidak boleh, yeah. mana saja insya Allah tidak ada masalah, yeah. karena hubungannya dengan safar yeah. Yeah. boleh ambil salah satunya yaitu hanya ambil ruhsah ruhsah solat yeah. tinggal kosar mm -hmm. boleh juga diambil tidak berpuasa saja yeah. yeah. dua-duanya boleh diambil dan itu lebih diajurkan dalam kondisi dia bersama memperhatikan alfamanya dalam kondisi biasa pilih tidak ada masalah yeah. solat juga afdolnya kosar Baik, so. Maaf telah mengganggu. Terkhalaif. Ikhatir Jalam Rohimani Allahu ayang silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor kami di 0218236043. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana maaf? Dengan Abu Rezi di Kalimantan Barat Kota Pemangkas. Silakan Abu Rezi. Iya, so. Barakallahu fiik, Bang. Allah membarik fik, Abu Rezi. Iya, ya, ini saya tanyakan Ustaz Bagaimana hukumnya kalau Isma para dokter itu mengatakan bahawa saya ini tidak bisa berpuasa karena sakit uh -huh. Tapi saya masih melaksanakan puasa dengan keyakinan saya mampu itu yeah. Jadi bagaimana hukumnya Isma? Abu Rezi, ini Isma dokter ini, dokternya muslim atau bukan? Muslim, Ustaz Bisa dipercaya perkataan mereka? Iya, bisa, karena dia mengatakan ini akan mengatakan mengganggu kesehatan itu Ustaz membahayakan itu. begitu. Membahayakan ya. iya. Sebetnya ndak jangan berpuasa. Hmm. Oh iya Ustaz. Tanya. Ya. Malah ya, kandang kan ndak berpuasa termasuk menjatuhkan Baik. diri dari ke dalam tahlukah. Walatulqu bi aidikum min at-tahlukah. Hmm. Ya Ustaz. Nah, Bapak eh, yang bertanya tadi sudah diberikan jawaban dan nasihatnya dari sisi ya. sebabnya. Karena ke, ke para ulama kita menjelaskan ya. uh -huh. Kesecaraan serta berubah ini fakta ini, ini saksian saksi dua orang Dokter yang Muslim yang bisa dipercaya perkataannya memang ahli di bidang itu apalagi dengan kasus Abu Ijma. Hahaha <laughs> dari dua sahaja. Allah Taala Ijma itu kalau dalam istilah Syarifah itu isti'faqul ulamai mujtahidil aqsal kesepakatan semua para ulama pada waktu itu yeah. khawatir saya jemaahnya semua dokter di dunia yeah. <laughs> ala kulli hal dalam hal ini cuma dua cukup yeah. bila dua orang tabib dua orang dokter muslim siqah bisa dipercaya omongannya ini bisa kita ketahui ada tipe dokter yang memang terlalu gampang memberikan pernyataan hmm. yeah. atau juga ada tipenya yang karena tekanan dari rumah sakit biar lama, ada sebetulnya subhanallah, ada bisnis tujuan-bisnis ya. kalau memang yakin bahawa ini adalah uh, hampir semua yang mengatakan berbahaya bagi kesehatannya uh -huh. sebaiknya jangan berpuasa nanti dikodoh tidak sembuh, bila tidak sembuh juga, maka diberikan video baik sahabat terima kasih atas uh, jawaban dan nasihatnya Berikut kami undang kembali telepon yang selanjutnya di 021823643. 823 -643. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Irawan di Mubah. Silakan Bapak Irawan, pertanyaan ditujukan pada Ustaz. Di mana Pak Irawan? Mubah. Mubah. Ini ini di luar judul ini, Pak ya. Bolehkan Pak ya. tanya? Silahkan Pak. Ini saya kan mau ngambil mobil rencananya mau kredit. Iya, Pak. Bapak. Dari dari pihak dari pihak dealer. Saya mau ngambil dari ke dealer itu dipindahkan ke leasing itu, Pak. Jadi yeah. gimana ukurannya itu, Pak? Kalau ngambil langsung itu ke dealer atau ke leasing yang benar? Iya, yeah. baik. Nah, itu itu saya jawab pertanyaannya. Iya, ya, Pak. Ilman. Terima kasih, Bapak. Oh. Waalaikumsalam. Ini syarat hubungannya dengan puasa ya, Akh. <laughs> <laughs> karena bagaimana Anda berpuasa tidak punya kendaraan. Nah, Ustaz. <laughs> mau jalan kaki akan <laughs> melelahkan, anda Ustaz. <laughs> ya, Memang harus anggap <laughs> punya kendaraan baik. <type? laughs> Bani Khafifillah. Uh, permasalahan ambil dari leasing, yeah. beli barang dengan leasing tadi. Kalau Anda beli dengan ambil dengan dealer. Oh, yeah. dealer karena karena Anda tidak cash, harus saya over ke leasing. Ya. Yeah. Kalau dengan leasing tadi tidak ada syarat persyaratan denda keterlambatan, ya boleh. Tapi dia suruh yang beli dulu ke dealer. Saya jual kepada anda dengan tidak tunai. Tapi kalau anda yang buat akad dengan dealer, kekurangan itu supira leasing kemudian anda beri perbeli bayaran perkembangan lima ribu, lima juta hilya. Kena minjam uang dari leasing dibayar berlebih, walaupun tidak ada denda keterlambatan. Apalagi kalau ada dua dan terlambatan Maka ini riba depan dan belakang Maka Allah alam Bila anda tidak mampu untuk beli tunai Minta teman atau siapa Beli dulu hmm. ya Beli sama kamu dulu cash Nanti saya beli kepada anda dengan nyicil Ini DP nya, terlambat tolong jangan pakai Penalti Tapi hmm. mungkin dengan cara uh, Mobil kendaraan silakan silahkan anda uh, Jual Gadaikan Ya saya gadaikan kepada Anda, jangan jadikan jaminan. Ya. Wallah taala. Lansan, nah, ini pertanyaan Ustaz. Hmm. Tatkala kita bersafar Ustaz hmm. dan kita meninggalkan puasa. Nah, kemudian sudah masuk sa'wal, sa'wal san. Manakah yang didahulukan? Kita mengganti puasa kita yang uh, waktu kita safar tidak puasa hmm. atau kita puasa sa'wal bulan san silakan. Uh, dalam min khilaf ulama. Ya. Yeah. Yeah. Allah Taala yang terbaiknya adalah mengganti puasa mm -mm. Uh, Ramadan dahulu. Kalau yeah. nas Hadis Rasulullah S.A.W. mencama mm -mm. Ramadan, thnmaat mm -mm. bawa shita min shawal, maka Nmancama dzharu kullahu. Mm -mm. Siapa yang puasa Ramadan? Mm -mm. Dan dia ada puasa Ramadan yang yang tinggal. Mm -mm. Rasulullah mana siapa puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa shawal. Dia ada puasa Ramadannya yang golong ketinggalan. Dalam kasus ini sebaiknya kobo dahulu. Kalau terlalu banyak sehingga mm -mm. tidak sempat shawal, kalau terlambat tidak ada masalah dia melakukan puasa syawal, kemudian nanti kobo. Kalau ini, Allah subhanahu seperti tadi. Wabillahi taufan.